Bevettük Lucériát és elindulunk Salernót, Averzát, meg persze Nápolyt elfoglalni. Megtisztítom az országot Tarantói Lajos seregeitől, azután hazamegyek. De az országot lasz és más híveimre bízom. Miután Endre öcsém kisfia Károly meghalt, nincs kire ruháznom a királyságot. A pápa úr nagyon szeretné, ha a Magyarországra küldött hercegeket hazaengedném, és átruháznám rájuk az országot.